Саркапуцький. Шкоди особливої вони не завдавали, а ось розважали народ чи не більше, ніж індійські фільми, телевізор і масові бійки на храму. Лідером уваги глядачів був, звичайно, Вася Чаклун. Уже своїм зовнішнім виглядом він викликав нездорове збудження байдикуючих роздяв, яких ніколи не бракувало в джерелеві. Маленького зросту з великою головою, на якій розмістилися хижий гачкуватий ніс, високе постійно червоне чоло, погасли яку здохло кореся сині в минулому очі і здогуста лев'яча, або радше ефіопська чуприна до плечей. Як справжній інтелігент у першому коліні одягався Вася відповідно. За будь-яких умов завжди краватка, хай і здебільшого при несвіжій сироці, із засмальцованими манжетами і комірцем. Про чехлонові краватки треба сказати окремо. Їх у нього було сім на кожен день тижня. Тримав він їх удома на спеціальній вішалці на сім гаків, а зав'язав на шиї особливо самостійно винайденим для свого метрового з зросту способом. Величезний вузол і короткий, не більший за долоню клин. За молодих років Вася багато вчився. Здобув кільканадцять різних дипломів та посвідчень, серед яких і диплом викладача фізики, бо блискуче закінчив університет. Спочатку він спробував жити як усі люди, одружився, порадив дочку, влаштувався вчителем у місцевій школі. Але згодом йому стало нудно. Він купив собі мотоцикл «Восход», розточив головку цилінда – зробивши таким чином двигун форсованим і гасав джерелевом зі швидкістю не менше 120 км на годину. Коли на вулицях було багато людей, Вася сідав на мотоцикл боком, як у давнену пані в сукнях-амазонках на коня, розганявся, випускав кермо, а сам читав тримаючих в обох руках свіжу обласну газету. Побившись об заклад на пляшку екстри, він приїжджав через племінного бугая, якому клали дошку п'ятдесятками жироги. Вася розганявся, злітав по досці, проносився бичачим хребтом і зістрибував з нього, як із трампліна. Потім Вася зробився фокусником. Невідомо де він навчився, нескладних з погляду професіонала, але не збагненних у містечковому середовищі фокусів і влаштовував на свіжому повітрі циркові вистави. Платні, звичайно. Глядачі скидалися на екстру за 4,12 або в крайньому разі на московську за 3,62, кілька пляшок жигулівського пива, булку-сайку, два плавлені сирки і бляшанку кільки в томаті. Переконавшись, що все закуплено, і лежить у холодку під вербою, Вася виконував усі свої номери, в яких найбільший подив викликали фокуси з хусточкою, на якій зав'язувалося і дивним чином щезали вузлики. По закінченні вистави, Вася Чаклун, прізвисько це він отримав власне через фокуси, брав двох глядачів, що викликали в нього найбільше довіри, і сідав з ними пити. Зазвичай однією пляшкою не обходилося і закінчувалося тим, що Васині пляшкарі відносили його додому на плечах. Слава Васі Чехлона, як фокусника зростала, а її епогеєм став його виступ на обласному телебаченні. Після такого тріумфу він втратив цікавість до фокусів, а захопився літературою. Цьому посприяло і те, що він врешті решт Розбився таки на своєму швидкісному мотоциклі, п'яним переїжджаючи рівчак пішохідною кладкою з однієї колоди. Васю принесли додому у Вереті. Мотоцикл ремонту не підлягав, і він мусив місяць лежати. Тоді в ньому і відкрився письменницький дар, який знаходив реалізацію не в поемах чи романах, а в коротких афоризмах штибу, Несе галя воду, Іван Цукор вже купив. Добірку цих непересічних чехлонових творів навіть надрукувала обласна газета. Згодом, зрозумівши, що Нобелівська з літератури йому не світить, Вася писанину покинув, а свою кипучу енергію зосередив на електроніці. Він ремонтував за харчі напої телевізори та радіоли по людях. Собі справу Величезний у дерев'яному корпусі короткохвильовий радіоприймач «Океан», з яким ходив вулицями і генделиками, і відкрито слухав голос Америки. Слухав би і свободу, але цю ворожу радіостанцію КГБ особливо люто глушило зі свого спецтехпідрозділу засекреченого та крательного, що всі знали. Глушилки знаходяться ось у тому цегляному будинку на горбі. Зранку в кафе «Волга» бридкий пивник на розлив можна було бачити, як Вася Чахлун стоїть за високим столиком із двома гальбами пива і підправляє хвилю в своєму океані, налаштованому на Бі-Бі-Сі. Ранішні алкаші, що забігають із тремтячими руками в кафе, спочатку на ворожі голоси і вже зваселілого Васю уваги не звертають, але, прийнявши кілька кухлів, повертаються до життя і теж слухають. Потім хтось виймає дихлофос. Бухарі екстремали пшикають собі в пиво по дві-три мушки і переносяться за васен столик. Там розпочинаються політичні дискусії, які тривають, доки хтось при бабках не посилає найнікчемнішого алкаша за московською. Вася, який мушу купиво не пускав, лив собі в гальбу 150 горілки, випивав, після чого інтерес до політики втрачав і перелаштовував радіо на якусь польську чи румунську музичну хвилю. Зі школи Василя Іліча вигнали за безпробудні пиятики. До речі, навіть у п'яному стані він залишався найкращим учителем, якого учні любили за гумор та цікавий, образний виклад матеріалу. І він почав жити з випадкових заробітків. Благоробити Вася умів багато чого. Мав, як він сам казав, двадцять вісім професій, з яких п'ятнадцять дипломованих. Він мурвав вуйкам цеглою різні споруди, косив траву на своїй великій присадибі і продавав сіну, ремонтував телевізори і мотоцикли, як репетитор готував абітурієнтів до вступних іспитів із фізики і математики в університет.